А в цьому чоловікові жила така ненависть, що навіть просто сидіти з ним за одним столом було моторошно, до крижаного ознобу. І говорив він про такі речі, що не втримувало і завмирало серце, зав'язнувши у м'ятній гіркоті страху і відрази.